Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. I början av november då fick vi ett förfärligt snöväder här i Stockholms -trakten. Trafiken blev helt lamslagen och på gatan där jag bor hade de ingen aning om hur de skulle röja bort snön. Vi häpnade när vi såg hur snödrivarna växte och folk gick och pulsade och inte visste vart de skulle ta vägen. Och det blev ju naturligtvis någonting som alla pratade om, att det var så otroligt mycket snö. Och vi pratade om globala uppvärmningen och försökte komma ihåg när det snöade så här otroligt mycket förra gången. Som folklorister så kan ju vi konstatera att folk i hundratals år har försökt hitta mönster i det här med snöandet i Idag så har vi ju hjälp av SMHI som förvarnar och säger om det ska bli sitt och halket på vägarna eller om det ska snöa mycket. Men förr, då fanns det traditioner som berättade hur vädret skulle bli på vissa märkesdagar. Ja, det är just märkesdagarna de som var lite speciella. Det är de som man hittar såna här uppgifter om vädret och i Ella Odstedts bok Norrländsk folktradition finns ett väldigt bra exempel. Det är en torpar i Grundsunda socken i Ångermanland som berättar att vädret ofta är detsamma just på de stora märkesdagarna, år efter år. Så vid allhelgorna, första november, då brukar det bli ruskväder med snöblandat regn och det kallas gloppet. Och vid Andersmess, 30 november, då är det ofta blidväder, Andersmess blien. Och likadant på 13-dagen, då efterträds en kyllig period av 13-dags blien. Och, och då blir det en skorpa på snön som går under en dialektal benämning där i Grundsunda, nämligen 13-dags skälja. Och den ska ligga mitt i snön. Det vill säga hälften av vinterns snö ska ligga under isskorpan och hälften över. Ett annat talet sätt som anspelar just på den här eh, isskorpan som kan bli då efter blidväder eh, och som man har sagt i dalarna det är att 20 dagars ligger mitt i snön på 20 dagars knut då har det liksom fallit ner barr från granarna på den här iskorpan och sen så kommer det mera snö. Och i Sörmland, där finns ett liknande talesätt, Polsmässan, ska snön vara halvsnögad och fodret halvgivet. Det var ju viktigt förr i tiden att fodret till kreaturen, att det skulle räcka hela vintern och därför så var det nog att det inte för mycket skulle ha gått åt men vid Polsmäst det vill säga Paulusdagen 25 januari då fick inte mer än hälften av födret eh, ha, ha gått åt och den här traditionen om en iseskare mitt i snön, den är ju välkänd också i Jämtland, för där finns det ett rim trettondags tön ligger mitt i snön och e vid tiden kring 200 knut då brukar det komma ett yrväder, 20:e suren och i uppland har man talat om nyårsnön 13:e tön och 20:e uret. Det vill säga, det brukar komma snö på nyårsdagen, tö på 13:e dagen och yrväder på 2000 dagen så nu vet vi det. Och den här ungmanlänska traditionen om en Is i skar i mitt i snön, det känner man till också jämtan Och där finns det ett rim som säger, trettondagstön ligger mitt i snön. Och vid 20 knut, då brukar det komma ett yrväder, tjugonda suren I Uppland har man pratat om nyårssnön, tretton och och uret Det vill säga, det brukar komma snö på nyårsdagen, tö på trettondagen och Yrväder på 20 dagen, så nu vet vi det. Och det är ju ett faktum att vintrarna har blivit mildare i Sverige på de senaste 50-60 åren. En vinterlek som var vanlig på skolgårdar i hela Sverige under de kalla krigsvintrarna på 40-talet det var den som kallades fila kana eller göra banor. Och det var mest unga flickor som filade kana som stod på skolgårdens järnstaket och höll sig fast med båda händerna samtidigt som de sprang på stället tills det hade uppstått en blank iskana under dem. Och en förutsättning för att lyckas det var att man hade stövlar eller pljäxor med slät sula. När det senare kom stövlar och pljäxor med räfflad sula då gick det inte att åstadkomma de här iskanorna. I alla tider så har nog barn tyckt om att hitta på lekar när det blir snö och is. Och eh, det är faktiskt roligt att veta att den allra äldsta beskrivningen av svenska vinterlekar den finner vi redan på 1500-talet i Olaus Magnus historia om det nordiska folken som är en sån här källa som etnologer och folklorister och andra kulturhistoriskt intresserade brukar använda. När Olaus Magnus beskriver hur det går till här uppe i Norden då var han i Rom och han skriver väldigt målande om den väldiga kyla som råder i Norden vintertid. Snön som tornar upp sig och isarna som råmar och knakar. Och i ett par kapitel där berättar han om ungdomarnas snöfästningar där man står bakom sina befästningar och kastar snöbollar med varann eller på varann och hur man rider kapp. –på isen med hästarna. Alltså, det är väldigt spännande. Det är ju så länge sen mm. –och att han har märkt till en sån här ja, detalj. Ja, och det är fina är ju också att– eh, –Olavus Magnus nordiska historia– –är ju illustrerad med träsnitt. Och de är väldigt eh, välgjorda, tycker jag. Alltså, så att man, man får en klar uppfattning om hur det gick till– –när de här snöbollskrigen rasade som väst. Och det, det var alltså då för 500 år sedan. Ja, det är otroligt länge sen. Mm. Ja, jag tror ju att alla som lyssnar på vår podd har minnen av vinterlekar. Själv har jag ett väldigt livligt minne av något som kallades för tjejsyrra i humlegården i Stockholm. Tjejsyrra, det var något slags eh, att man jagade varann. kul är ju ett annat namn. Och eh, bon, alltså där man, där man var skyddad, det var om man som pojke tog, tog tag i någon flicka som stod på isen. Och eh, jag har alltid tyckt att det här namnet tjejsyra var lite konstigt. Tjej, det var ju flicka och syra, det var ju syster. Men det var när vi hade vårt program Folkminnen för ett antal år sedan– –som jag fick förklaringen till det här namnet. Det ursprungliga, det är tjejsyra. Och syra, det är helt enkelt eh, Stockholms slang för sistan– och sistan, det har ju varit ett vanligt namn just på det som också heter kull och datten. Det finns en rad olika namn för det här att man ska liksom ta och klappa till någon som då är den som har den och som i sin tur ska jaga andra. Så tjejsyra blev tjejsyra och att det var så oerhört populärt det var ju att det var nästan någon slags tabu att röra vid flickor men som ung pojke sådär i 10, 12, 13 års så fick man göra det i Kejsera. Det var det som gjorde den så otroligt populär. Alltså när vi gjorde vårt program i Radio Folkminnet så lärde vi oss väldigt mycket. Det här var ju ett exempel på det. Men det var också ibland så kom det ju uppmaningar direkt från lyssnarna som föreslog att vi borde ta upp ämnen. Och, eh, I slutet av 90-talet då var det en lyssnare som tyckte att vi borde. Ta upp och diskutera om det fanns olika namn på is. För det hade den här personen nämligen för sig. Och han refererade just då till det här som ju numera är så pass känt att man vet att eskimoerna skulle ha så. Otroligt många beteckningar över vad snö och is kan kallas, liksom också samerna har. Och han uppmanade helt enkelt den gången oss att vi skulle kunna efterlysta gamla isord medan de ännu finns i folks minnen som han skrev i sitt brev till oss. Och det gjorde vi. Och det blev ju väldigt bra svar. Vi fick ja, alltså ja. fantastiskt detaljrika brev i vissa fall. Och eh, jag minns särskilt det brev som kom från en sjökapten som ju hade levt väldigt nära så att säga de som råder när man är ute på sjön. Och ja, han, skrev... han var uppvuxen i Roslagen kommer jag ihåg på ja. någon av öarna där utanför. Ja men precis mm. va? och det är ju det att han kom ihåg då och skrev ett väldigt långt brev där han räknade upp eh, olika benämningar på is och... Eh, kan ta lite grann här, eh, till exempel så sa han att när det bildas is på sjön, då sa man att det samar. Och då bildades blå is, och det var alltså klar ny is, eller om det snöade, snöis. Blåisen var vass och kunde repa båtskrovet. Och ville det sig illa kunde det bli bestående mjuka partier genom ymnigt snöande, snöpyssor. Som var något som var väldigt lömskt. Öppna ytor, vindvakar kunde också förekomma, skrev han. Och snön kunde dra till sig fukt och bilda stöp. Och stöpter det igenom, då kunde stark is bildas. Och sen kunde det hända att det varken bar eller brast och då fick man sitta räv på holmarna tills förhållandena stabiliserades. Och Det är långt det här beskrivningen. Jag tar ett ställe till där att vid sprickor så kunde iskanterna resa sig till en roxen. Och vek sig nedåt kunde det bli en lömsk råk. Och var det blankis och till tillika kanske kärnis med isrosor kunde man susa fram på skliskor eller med sparkbråd på stötting. Och naturligtvis var det fråga om snållror, träbrallor, skrevan inom parentes, de skriskor som användes. Och hästarna skoddes vid behov med isbroddar. Det är verkligen en språklig mm. ekvilibrismer. Och på vårkanten kunde en isrivare, det var en bykuling, var slutet för locket på byttan. Då hade man säkert observerat pipis, det är alltså lodräta luftpipor i isen. Och isrivaren kunde också packa isen mot den ännu fasta isen och så vidare och så vidare. Och det här det läser jag faktiskt nu ur en bok som du bänkt sammanställde sen hade gjort alla våra program som heter just precis Folkminnen. Ja, det, det var ju alltså väldigt mycket oerhört värdefullt material som kom in och... Som till stor del inte fanns i tryck tidigare. Så att jag kände att det var viktigt. Jag kan fortsätta med lite fler ord här. Från en annan eh, lyssnare som skrev. Och också räknade upp väldigt många såna här benämningar på is. Nattgammal nylagd is. den är en sån där sort som man inte kan gå på. Och som också skärs sönder båtar och trä efter. Som har så skarpa kanter. Den kallades för netting. Och eh, om man hugger upp en vak med isbilden eller yxan då blir det ju sån här sörja. Alltså man kan ju se det framför sig. Och det kallades för ickel. Och om man har ett sånt här isparti som bildas vid stranden då sjön går ut, det vill säga då vattenståndet i Östersund sjunker då heter det iskärl. Och det var ju lite typiskt där att det kom många, många brev just från folk som bodde i skärgården. Ja, och eh, den typ av is som har fått flest benämningar- det är den eh, is som kan bildas på vattenpussar- och som är nästan eh, ligger som lite, lite torr glasskiva- ja. som barn tycker det är så oroligt att trampa igenom- och höra hur det krasar- där fanns det åtminstone ett halvdussin olika Aha. benämningar. Nej, det finns mycket att bläddra i här och man hittar hela tiden nytt gläring. Det är den här nylagda knivskarpa isen som skar och skårade, sårade båt Så alltså Redan nu har jag räknat upp tre olika benämningar på just precis den här isen som mm. kunde skada eh, träbåtarna. Och Är det så att ni kommer på någonting som ni tycker har med snö och is och vinter att göra och som tillhör... Folkminnenas värld, då tycker jag att ni ska skriva till oss e-post och adressen är lyssna-at-folkminnespodden.se. Däremot inte vanliga brev tyvärr eftersom vi inte håller oss med brevlåda. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur i Uppsala.